Її справу довелося відкласти. Він пішов до ванної і довго вмивався, потім чистив зуби та голився. Це дало частковий ефект. А коли повернувся до кімнати, біля комп'ютера стояла тарілка з бутербродами. Поруч – чашка її улюбленого чаю. Наталка сиділа на дивані, як зазвичай, підібгавши ноги, і не дивилася на нього. Якщо ж бути точним, вона не дивилася взагалі нікуди. «Дякую за чай», – сказав Борис. «Будь ласка!» – тихо та відчужено мовила вона. «Могла я не готувати її, якщо так», – зауважив Борис. Ну чому? Ви ж мені життя врятували, видерли з рук покидьків, вже навіть вдруге. Хоч тільки, якби не ви, навряд чи мене взагалі довелося б від чогось рятувати і ховати у якихось барлогах». Дівчина говорила ледь шутно, але розпачливо, переповнена спогадами та емоціями. «Ну, тут ти не права», – сказав Борис. «Подобається тобі чи ні, а на ці пригоди ти була приречена незалежно від моєї появи. Адже це твій родич влаштував таку небезпечну схованку у тебе в квартирі». «І в чому ж небезпека цієї схованки?» «Настане час, дізнаєшся. А задля дурниць двоє головорізів не вдираються до квартир чевних громадян і не приставляють їм ножа до горла». «Ви гірший головоріз», – несподівано ще тихіше промовила вона. «У вас пістолет. Ви застрелили тих двох, а перед цим ще й мого дядька. А може, і ще багато кого? Тепер я це розумію. Скажете не так?» Проти такого погляду не було навіть найменшої можливості сказати «ні». Борис мовчки відвів очі. «Це ви», – повторила вона. «Я відразу зрозуміла це». Зрозуміла ще тоді, коли побачила пістолет у ваших руках. Дивно, але саме цієї миті, хоч була на смерть перелякана, я зрозуміла, що ви з'явилися в мене не просто так, не випадково. Я відразу наче прозріла. Не знаю, що це все означає. Ви такий самий, як і вони. Ви вб'єте мене, щойно закінчите те, що замислили. Не знаю». «Що могло відбуватися навколо мого дурнуватого, але нещасного дядька, але ви мене вб'єте після всього?» «Сильно сказано, – зауважив Борис. Для чого ж тоді ти мене підгодовуєш цими делікатесами?» «Віддаю борги, – сказала вона, – адже це могло статися набагато раніше». «А, ну, звичайно, вважай, що я розчулений. Це гідна подяка». «А що? Може ви хотіли б ще чогось?» Тепер її мова стала швидкою, а очі зустрілися з його поглядом. «Ну, сміливіше. Ви бажаєте ще чогось за порятунок дурненької дівчинки з базару?» «Чому ні? Тим паче, що вона давно вже не дівчинка, і в неї все в нормі». Взагалі майже модель спробував посміхнутися Борис. «А що? Ні?» Здавалося, образа за власну зовнішність перебила в ній усі почуття, що вирували досі. Зріст – 162, талія – 64, окружність грудей – 79. Не так уже і далеко від моделі. «Не знаю», – розгубився Борис, – «я в цьому некомпетентний». «Як некомпетентний? Ви хочете сказати, що вас не цікавлять жінки?» Зараз мене не цікавить нічого, крім пачки дискет з твоєї квартири. Хоча з твоїми аргументами можна погодитися. Ти дійсно дуже симпатична і приваблива. А я дійсно не зроблю тобі нічого поганого. Тому і не хотілося б відчувати на собі отакі твої погляди, адже це неприємно. І несправедливо, повір. Коли я впораюся з цим, то відведу ще кілька днів на те, щоб влаштувати якось твоє життя. Обіцяю тобі. А зараз... Ти мусиш тихенько пересидіти тут, поки вляжеться весь цей бум. Розумієш? Він повернувся і взявся за ручку дверей, збираючись виходити. Але вийти не встиг. Мертву тишу, яка настала по його останніх словах, несподівано прорізав натальшин рішучий голос, який менше попри все здригнувся на останніх словах. То за що ви вбили мого дядька? Борис повернувся і сів на диван поруч із нею, Потім скрутив простирадло, яке валялося поруч, і поклав собі під голову. «Вибач, я приляжу», – сказав він. Вона посунулася ще глибше під стіну і не зводила з нього очей. «Чому ви мовчите? Не можете сказати?» Її голос помітно тремтів. Лежати було приємніше, не так паморочилася голова і менше відчувалася кволість. Розповісти їй усе, як було насправді, він вирішив несподівано для себе». Виник якийсь миттєвий потяг, якому важко було опиратися. Вона щира й лагідна, тому зрозуміє, обов'язково зрозуміє. Він уявляв собі, як зміниться її обличчя, як зникнуть із нього недовіра, підозріливість, відчуженість, а натомість з'являться розуміння та співчуття. Саме те, чого він так гостро потребує. «Варто лише почати». Хоч тільки з чого почати, щоб розповідь вийшла зрозумілою і щоб самому не заблукати у власних життєвих траєкторіях. «Так уже сталося», – почав Борис. І раптом він зрозумів одну річ. Це нагадувало зрив людини, перед якою лежить шприц з наркотиком. Після цього дійсно настане полегшення. Але це означатиме, що він зламався і не буде вже здатний ні на що. Він перетвориться на ганчірку, яку вона, хоча що сидить навпроти, Буде дбеливо перекладати або ж викине, як не потріб. Це буде його моральний кінець. Так уже сталося, повторив він, підводячись. Навряд чи варто пережовувати все знову. Наталя дивилася на нього з німим протестом, тому він додав. Це була звичайна помста. Жорстока, але справедлива. Банальний принцип око за око. Що, мій нещасний дядько колись стріляв у вас із пістолета з глушником? просто запитала вона. «Ні», – відповів Борис. «На те, що робив він, я б не спромігся за браком здібностей, тому змушений був опуститися до примітивного». І він тихо зачинив за собою двері. Розділ 13. День народження. Екран комп'ютера світився синюватим тлом. Курсор застиг, ним десь за межами екрана. Це була третя з восьми дискет, витягнутих із вентиляційної шахти. Вони не були пронумеровані. Зробив це сам Борис. Так, про всяк випадок. Розбиратися в дискитах виявилося напрочуд легко. Оця, припустимо, містила лише один файл. Відкривши його вперше, Борис не зміг приховати подиву. Файл складався з результатів усіх матчів чемпіонату СРСР з футболу 1982 року. Гола статистика. Біля кожного матчу вказувалася дата, місце його проведення, прізвище головного арбітра та гравців, які забивали голи. Просидівши день у читальному залі бібліотеки, працюючи з підшивками спортивних видань, Борис зміг перевірити достовірність цієї інформації. Все збігалося до дрібниць. Щось подібне було і на семи інших. Одна являла собою старанно набраний уривок з роману «Війна і мір». Толстого. Очевидно, той, хто складав усе це, любив класику. Нею він заповнив інформаційний простір п'ятої дискети. Але це була вже поезія. Єсенін. Чорний чоловік. Над обома уривками Борис просидів дві доби. Звіряв комп'ютерні тексти з оригіналами буквально буквально порядках, намагаючись знайти невідповідність із оригіналами і таким чином витягти, бодай, якусь зачіпку. Марно. Тексти були набрані бездоганно, лише у Товстому механічно було пропущено літеру в одному слові. Ще на двох дискетах були наукова стаття якогось Стефлюка про сучасне викладання слюсарної справи у трудовому вихованні учнів середніх шкіл та уривок з промови останнього генерального секретаря Горбачова на якомусь партійному форумі. Текст промови чудотворця, якого ще пам'ятали, вдалося знайти. Він також відповідав до дрібниць свої копії на дискеті.